Supa ut varandra jävla flaskor. Köper ju sådana jävla skit fan. Smockar röv och bara dricker alltså. Blir smällfet. Spritfet alltså. Det sätter typ på kangen direkt. Bara kolla fan. Ser som en jävla träsktråv för fan. Det är för förjävligt syd alltså. Man blir ju fan tåröjd. rakt på sak alltså. Sen rör de sig inte, rör de på sig? Nej. Hon är ju fan jävla knöpställ alltså. Men vad gör det? Det är inte en järn som sätter på den då. Hallå! Alltså... <skratt> en gång till, en gång till. <skratt> Hallå! <skratt> Okej så, vi kör då. <skratt> Okej. Ja, det har varit ett skratt precis innan vi skulle börja på. Tibben förstörde hela ja, påan förstör. nu. Men välkomna i alla fall till ett gäng grabbar och det är vårt sjätte... Nej? Ja, det stämmer, det stämmer. Det är ett sjätte är avsnitt. Så. Och eh, som sagt, som vanligt har vi med oss med mig, Rasmus Tillander. Och jag, Charlie Elfe här, hej hej. Och Simon Tiberg. Godmorgon. Godmorgon. Och tanken var ju att vi skulle ha med oss en gäst idag men uh, henne kan inte komma idag så vi sparar mm. den till någon, något annat avsnitt kanske. Ja. Eh. Spännande. <laughs> ja. Det blir en cliffhanger. Sjukt dålig cliffhanger. Ja. Jag måste säga, jag måste... när ringde du henne till mig? Det var ju du som skulle fixa gästerna. Det var ju när vi sa. Men när svarade hen? – Direkt efter? – Ja, varför sa du inte tidigare så vi kunde ta hit en annan gäst, kanske? Ja, – för, vi... <laughs> <laughs> för att hans nästa svar var inte lika snabbt. – nästa svar var inte lika snabbt. Han – Hanna svarade henne då? – Men han hade andra planer. – att... Du menar hem. Mm, säg inte henne. – sa hem. Det kan vara hon <laughs> också, man vet <laughs> uh. han hade andra planer. – Ja, men när fick du reda på att henne hade det? Igår? Ja, Varför du kunde ha sagt igår, <laughs> Nej, så kan kunde vi ringa någon annan. <laughs> idag Nej, du hittar hittade det <laughs> på att göra det dåligt. Men det var idag, kolla hur en Dålig, <laughs> dålig. dålig tankeverkstad. Du kan få se. Jag Nej, bryr det mig. Faktiskt, det Tänk igenom idag. skiten en gång till. Mm, jag kände det lite så. Dåligstid i alla fall sitter jag och Charlie och krigar Nej. oss. Är det tvåhopp? Shit. Nej. Ja, det där var faktiskt ditt fel. Mm. Men, ja, hur hur du kan, kan du veta om det då? Men vi frågar ju dig nu. Vi frågade ju dig precis innan vi skulle podda. Eller ska man hit. Kommer henne? Nej, henne har andra planer. Ja, då fick vi reda på att ni henne, henne inte kunde. Du kunde. Exakt, du har haft en hel dag på dig. Ja, men... Du kunde bara. Hen kan inte komma. Punkt. Okay. Men henne, okay. Så kunde vi göra någon annan. Men han ska vi ringa. Men nu avslöjar du ju mycket som helst nu. Ja, då håller. Tibbör du fråga henne? Ja, vi Ja, oh, nej. Jag känner mig jävligt jeansig idag. Oh, Jinsgotta. Ja, Ginskorts. Eh, Ingen kan diskutera. Ginskorts. Ginskallning. Nej. <laughs> det hade varit en ny grej. <laughs> Inget ginskallning men. Jag kom, det, det kan en, vara en företagsgrej. Vi säger ginskallningar. Ginskallningar. Varför mm. tror mm. du? Jag tror inte det är, det är så snyggt. Men har du, du har kört kommando någon gång? Du, det är inte så jätteskönt i ja. Vadå? Vad? Du har kör. kört Gins ja. utan kallningar. Ja, jag är ja. frans fransmann. Jag är inte jag sov inte det en gång. No. Det var nog inte så skönt. Så jeanskallningarna tror jag inte skulle flyga. Jag fick precis en notis nu att eh, Sverige ligger grunden mot vis, Vitryssland med 1-2. Mm. Jävla, jävla skit. Ja, men Jag alltså, hockey, mm. men Jag har inte fattat varför de har det varje år. Det hade jag tror det hade blivit betydligt roligare om det hade varit varannat år. Mm. Ja, men eh, de ville väl trycka hur så mycket... Så mycket pengar det bara går. Ja, det känns lite så, men mm, det känns som att det går minus. Ja, det känns också Aha. som det. För kom, ingen om, om, går det om, man, om man kollar eller. på läktarna på alla gruppsmatcher, det är sällan det är mer än ens hälften där. Ja, det är inte riktigt att de sänker, de sänker inte, alltså biljettpriserna här. Jag vet inte. Jag, flera kom, flera jag kommer ihåg när första året sverjade hockey-VM. Och biljettpriserna av... För första det året hockey -VM. <laughs> <laughs> Nej, nej <inte> hockey-VM! <laughs> Hur gammal är du egentligen, Gravel? <laughs> Nej nej men för första på väldigt länge ja. Nu på 2000-talet Det var här nyligen Och då kommer jag ihåg biljett, att biljettpriset var på 1500 kronor Humongous prices mm. Mm. Och då tycker man så visst, det är hockey -VM. Ja men hockey-VM är ungefär som eh, det, är tystant. det är ungefär som januari-turnering i fotboll om någon vet vad det är Man möter lite brödgäng Det är typ som Allingsås lokala dart <laughs> ja, typ. Och den är <laughs> Nej är det men det är vi... Det är klart att folk, alltså folk vill ju gå Men det är inte jättemycket folk som vill gå Förrän kanske semifinal, final För kvartsfinalerna, Sverige ska möta Vitryssland, ska Sverige vinna den matchen Egentligen Jo det borde vi väl göra, ja. vi är ju bra som helst Men I... man tycker det så jag Förstår inte grejen med hockey. Faktiskt. Då tycker jag att det är mer intressant Med Loftstalens airhockeyturnering Som jag faktiskt har varit med i ja, det, är så. <laughs> ja. Ja. Ja. det är bra tryck det här kan du säga Du har på en liten så här, lokal restaurang. Så var det, det, var kanske 20 pers med i alla fall. Vad oh, kul. Cool. Och så kostade det någon, in, någon så här inträdespris kanske 500 hundra spänn eller någonting. Mm. Och jag hade faktiskt en polare som de tvåa, han var 800 spänn presentkort på restaurangen. <laughs> som vi var tvungna att dra därifrån, alltså vi skulle åka hem dagen efter. Uh. Så han köpte typ 20 norlands guldsmössor <laughs> som man kunde köpa där. För så här, det fanns inget annat att köpa. Och vi mm. var ju så här, vi var ju ganska små så vi... Vi hade ju föräldrarna med och sånt. Alltså det var ju kanske 5-6 år sedan. Okej. Okay. <laughs> Sådana här souvenirshop. Vad värdöst att vinna presentkort på... På restaurang i Lofsdalen. <laughs> okej, okay, och när det varit ändå orädd, då känns det så här: okej, okay, ja, man kanske återkommer dit. Loftsdalen ja. känns lite som... Ja, men lite som Kungsbacken. Ja, men dessutom bara så just den restaurangen. <laughs> ja. liksom. Heter det Kungsbacken? Då kun... Kungs... Fan heter det? Hetrikung Kungsberget. Kungsberget. Kungsberget. <laughs> Kungsbacken. Jag la någon där på Kungsgatan, Ni bara följer vägen ner. Så har ju den en ja, Det är ju Kungsbacken i grupp för finns det här från <laughs> oh, Fattar planter. Men har fått de fått dem sjuka med Eller hur? började med Lyftsystemet. Liftstället. Åker man i diamanter. Nej, vart är den barn? Man måste Vart är den har som alltså, de har en inomhus du finns ju du Jag ah, vet Dubai. att det ska finnas ah. i Kina också, tror jag. Ja, ah, det finns i Kina. Det är lite såhär... Det är, så här... <laughs> är, är coolt, men ändå Åh, yeah. fy yeah. oh, fan. All right! Fy fan. Ja, fy fan. Bara ringa och stör. Stör oss i podden. Stör oss i irriterande. När folk ringer och stör en i podden... Det händer ju väldigt ofta. Det är väl jävligt orättigt att på ljudet? Eller ens... Jag hade inte på ljudet. Nej, men man hör ju vibrationer ja. i ja. hela ja. rummet. Vi har ju sagt att vid varje tillf tillfälle så lägger vi ner mobilerna i ishinken med vatten. Ja, det vet du Rasmus. Sorry. Sorry. Vi, vi vaskar telefonerna. Ja, just som Vi fixa, det, precis får vi vi gör... en ny dagen efter bara. Ja. Ja eller hur, vi köpte ju egentligen. iPhone men... ah, 12 är faktiskt mycket att. Ja just det, det gör, det, det gör det. Man kan dika med Ja visst va. För ja. hur uppmanar alla att lyssna att testa det. Vi har ju <laughs> testat det här. Min iPhone har ju varit under vatten. Gå in på Com/sc så kan du läsa mer om det <laughs> Jag hade min Apple, eller min Apple. Jag hade min iPhone i, i, i jeansfickan första gången jag testade min 12-dräkt. Visserligen bara det bara ett badkar, men, eller en badtunna, men uh -huh. den var ändå i liksom... Så det var ju en meter under vattnet ungefär. Jo, men så att, den tål ju vattenstänken, i tål och tål. Vad har du det vanliga kläder? Ja, under underhjälp, men det är torrt. Ah. Man ska ju, om man tappar telefonen och <coughs> klockor call... och sånt där, då ska man lägga det i ris, en påse i ris. Ja, man ska stänga av då och lägga en påse i ris. Mm. Riset suger åt sig vattnet. vatten. Det är inte riktigt att man, om man tappar den så att vattnet ska bara försvinna. Nej. nej, men då inte... kortsluts inte telefonen. Nej, men kortsluts ju inte då. Så är det ju. Men om, så du säger du... så här, om jag tappar min telefon nu, riskerar jag jag nej. tappar i toaletten, så skulle jag lägga den, först blåsa bort, kanske om du försöker ta bort så mycket som <laughs> och sen lägga den på sig för då är risken att det inne är så grött vattnet. Hade du gjort ettan eller tvåan innan du tappade mobilen? Nu? Det är viktigt, <laughs> för iPhone 12 nämligen inte är Ja har ja, det var 200 hit. Täpte igen här. Ja, väldigt <laughs> täpte igen Med massa ävlen. Baja Major. Sitt inte spänd? Jag säger jag säger sluta spända. dig. Bra tryck. Bra spänndeg. Du tycker själv att du har bra kroppar? Nej. Mm. Jo. Jag är besvärlig. Nu är du självklart. Men, men du har ju det. det, du vet ju det. Men det är så att varje... för, för varje gång, här... för varje jag, gång det. du är här ute på växsidan eller du är på hela sånt och du ser flickan, då ser du att du står så och du står så här. Och bara, och står så här. Du står så här. Spanner. Det är så märkt. Och skulle man kolla din kamera på din kamera på telefonen och ha bilder av dig på din kropp så är det ju... ja. Så du är ju Nej, bara att jag Men han har ju befogenhet att vara nöjd för henne. Ja, jag har sagt att det är fel men han kan ju det för nöja Jag ska ta tag nu inför sommaren. Men det var lite roligt, för det var någon som gillade en bild på mig, eller på mig, på bilden eller ute igår om podcasten. Och det var inte någon som vi kände, tror jag. Mm. Ooh. Cool. <laughs> och för, vadå, vad, tycker du inte. Jo, men det är bara allt. Men det är, ju inte, vi har ju, det är fortfarande inte vårt mål. Vårt mål är ju att den ska höra av sig till oss och säga yeah. hej, ni känner inte mig och jag lyssnar på ja, er. Ja, men det är ändå en bit på väg. Jag tyckte det var lite roligt. Och om, om, om det nu i det här avsnittet kanske är någon som lyssnar som inte känner oss ettgangrabbar at gmail.com ett, mail. ett at gmail.com utan prickarna då mm. mm. dra iväg ett mail och säg hej, jag lyssnar på er podden, ni känner inte mig <laughs> och så kanske jag vi vill ha namn eller så, så sagt, ganska högt upp just nu nej, det är jag kanske jo, vi är ju nog här, fire på Fredrik i, i, i häcken <laughs> <laughs> jag har ena näspården i kvarten så är det fy <laughs> Okej, okay, mm. idag. på hade, Vi hade ju kvartalsmöte på jobbet. Uh -huh. Det var mitt första kvartalsmöte. Jag är inte riktigt hur det gick till, men man sitter i alla fall, tillsammans med föreläsning... Kan du bara berätta för vår lyssnare vad ett kvartalsmöte är? Vi håller ju på. Ja, helt jag helt slut. Du avbryta ja. mig. Jag vill, jag vill. <laughs> ja, alltså. alla fall. Det, man har ett möte varje kvartal på uh -huh. jobbet där de redovisar typ hur det går i vissa saker. Uh -huh. Och så... Så idag så hade de, de några siffror på statistik, hur nöjda folk var med att jobba på den platsen och bla och sånt där. Och sen så hade vi en föreläsning typ om alkohol och droger och sånt. Mm. Eh, som man har alltid. Det, det mm. känns som man var på 10 tiot, 000 sådana. känns man undrar varför man är på sådana där? Ja, fortfarande. Som att man är helt okunnig. Men jag är 19 år, jag har typ gått på 20. Alltså, alltså, det... De man har sig hela tiden. Men i alla fall, det är väl säkert, det är bra med sådana. Eh, och då har vi en kille på jobbet som är döv. Mm. Så han har alltid tolk med sig på de här mötena. Och de här tolken står ju bredvid den som håller på att prata där framme yes. på scenen då. Då står den så här och teckenspråket så, typ, de det blir typ sådant som Frankrike. Då blir det så här Eiffelton, eller ritar yes. med händerna ah. typ och sånt. Och sen mitt i allting så, så klir hon på huvudet så här. <hör> så hon står och visar typ så här. Ah, ekonomi för den här sektionen den är den är bra så här 10000 kr så här 4 miljarder sånt nu är ett klip av huvudet där snabbt så bara, den här apan han har så här han, är, han har 4 miljarder och så, och så, var det där på huvudet? Var det, var det med flit eller var det det bara så för att den kliade på huvudet? Då kan vi säga, jag tror att det, det måste ju vara apa. Eller hur? så oh, oh, oh. Ah, säger, jag är apor. Då tror han som sitter där och är död, så här, att hon säger, ja, ah, apan hade fyra miljoner från den sektionen som har flyttat till den, till den vänstra. Fy fan vad kul. Men fattar fattar uh, henne som föreläser? Det var en tjej? Ja, det var en tjej. Hon som föreläser och publiken, de har ingen aning om vad jag gör för tecken. Okej, Lik är att sitta och snacka skitande? Det här är ju så bullshit. Var det inte så att någon hade gjort det? När, vad fan heter han? Han dog. Var det Gandhi? Eller var det den andra killen? Ja, men det var ju någon... Vem är den andra? Martin Luther Nej, Han som hade sig hur länge som helst. Ja, ah, det var inte så länge sedan han var nypått. Vafan heter han? Det var ju det här är värsta grejen grejer, jag... <laughs> Nej, jag måste vara med. Men vad heter han? Ja, men jag, jag vill att vi ska säga Heta vad han? han heter direkt. Så att det inte blir så här, vad heter han? Vad heter han? För då du vi så här, dumma. Vad heter han i <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jag vet det var han. Det finns ju en till. <laughs> jag vet, men det... <laughs> Vafan hittar den andra? Dalai <laughs> <laughs> Lama. Ah, det är den andra som jag tänker på, men det var nog Gandhi. <laughs> <laughs> Vi sitter och snackar galet. Nej, det kan ni. Och alltså, sen bara efter tio minuter i landet. Nej, som... ah, det var gamla. <skratt> ja. <skratt> och <Nå>, när det som man delar <skratt> var det. Nå, att de ser då, nu det var ja. när det som man delar. Ja, då så gick nu. Nej det är man inte det. Jo, Eller man planerat upp namn. inte. Varför Ja, jag vet fan. när det som man delar då så var det i alla fall då hade de visat teckentolkarna och bara måste vi prata så här. Och då han visar allt möjligt så skit och det är vart så massa teorier och så här. Man är uträtt typ varför och hur han gjorde det? Jag såg alltså. någonstans att han är med i reklamfilmer ja, <laughs> och skämtar Nej. om det här. <laughs> men då han som ja, tecken tolk. Ja, han som säger, ja det, kan det vara Aftonbladet News som gjorde något klipp. Ja, men mm. då har de inte klippt upp det själva väl? Nej, alltså han är med. Vi visar för dig. De brukar säga panelgrej på ja. live tv på ja. nätet. Du såg några klipp därifrån. Men vad hade de med där. <laughs> alltså, jag är reklam. Jag vet inte vilket land det är. Ita Pupo. <laughs> <laughs> och vad fan är det? Nej, men det är det. Sök på Itapopo på Youtube bara. Men, men alltså, han står ju där och tecken tolkar. Alltså hur länge som helst. Ett helt mm. ett tal liksom. Hur, många, hur mycket olika tecken kan man komma på? Alltså hur länge kan man klara sig utan att någon börjar misstänka det så här? Ja? Nej. Det finns... Han det finns... gjorde helt så här... Alltså, han, han kollade inte så... ja, ens. han såg så här, alltså, engagerad ut och ja. så alltså, det såg det ut som att det var på riktigt. så Det var person. inga riktiga ord för då. Men han kunde ju typ, han improviserade ju typ. Någon... Typ som du ett vet man, när man står och pratar <laughs> italienska med händerna så. Här. Alltså, ah, alltså, det typ, typ, han han improviserar ju alltså, ett helt tal med händerna så. Här. så bara... <skratt> <skratt> hur, man, <skratt> länge, hur länge, kan man, hur länge så... skulle man själv klara sig? Jag tror att jag kan klara mig fem sekunder. Så, Sen skulle jag göra, göra tecken samma tecken om som jag på bröstet eller någonting Ja. ja, och hålla masken samtidigt. Ja. Hur länge skulle man klara sig på typ... Låt oss säga att man är så här, man, får, man får på in i Barcelona en match. De tror typ att man är skitbra och känd och sådär. Hur länge skulle man klara sig innan de ja, fattar visst. att man är dålig på riktigt? Alltså att man inte håller måttet. Är det kanske fem, tio sekunder? 20 kanske? Första, första ja mottagare? För, direkt när man tar emot bollen. Ja, eller till och med innan det, om man rör sig dåligt på planen typ. Alltså, nej, jag... nej. Jag tror, men, om jag tänkte om, om, om Chavez eller en crossball från ena sidan till andra. Och så står Piquet ute. Nu säger jag bara någonting. Förlåt. Han eh, tar emot att direkt på bröstet lägger ner det. Om, om du skulle ta emot en sån. Ja, eller jag. Inte lika bra som han. Den skulle, skulle ju stutsa det... ett helvete. Ja, man, man skulle man, ju man man skulle bli avslöjad. Ja. Ah, Hur länge skulle man kunna skriva på en bok- hur många ord i en bok, i en riktig roman skulle du kunna hålla dig så att folk fortfarande tror att du är en bra författare. Är det tre fyra ord. <laughs> det är nog att det måste vara skitsvårt kunna. Vad kan man mer hålla masken på, alltså och sen försöka smälta in. Det är väl ganska lätt att smälta in i en bok. Nej, men, skulle du kunna bok? hur långt kan det? du skriva i en bok och ändå folk tror att du är en bra författare? Mm. Alltså, man fattig, ja precis man fattar ju att man är haft med dåligt som man hade fel ord i fel ordning och så här. Ja. Ja, det skjuter att, att han höll så länge. Ja, det var, det hela tal, tal, var, det? var det hela talet? Var hela talet? Att det inte ja. var någon som liksom ja, det kanske var det men så här det är ingen som har sagt liksom att de tänkte på det just då. Det är ju när man nej. har kollat i efter. Det kan ett avbrott att nej precis. Heller, man avbryter inte Obama. visst. Ja, det är ju val på söndag. – Ska vi försöka prata lite politik? – Nej, jag känner inte det, men jag kan ju säga att jag tänker inte rösta på SD eller Feministiskt Initiativ. – Nej, men då om det är Om man inte vet vad man ska rösta på så rösta blankt i alla fall. Det är bättre än att inte rösta ja. alls. – Då, är det, då det är det mer procentuellt. – liksom. Det var någon jag jävla, på, jag såg på Facebook, var någon jävla som hade röstat på eh, Förlåt, ja. som hade röstat Chalanka på SD och trodde att oh, nu får de mindre procent eller vad fan det var. – Han trodde att man röstade emot dem. Ja, det var något Jag såg det. Det är ju varit jättemycket så att folk har delat den där länken. Han har visa det någon gång. Han kanske inte så så klok. Han kanske inte gick på alla samhällsrektioner. <laughs> när får man reda på vem som vann i valet? Det får man reda på samma kväll, va? Nej, men för jag tänkte när, när det brukar vara så valår... Det är val och det är supervalår. Mm. Ja men jag tänkte att varje gång det är val mm. så jag har jag sett när mamma och pappa brukar sitta ibland och kolla på det, när det så här live. Ja men valvakarna. Ja valvakan. Mm. Ah, valvakan. Ah. Mm. Då brukar de ju räkna rösterna så brukar de få ja, men typ svar på kvällen. Det, det är då de räknar ja. Mm. De räknar ju alltså, från det att någon typ får in rösterna så börjar de ju räkna alltså, typ någon dag efter eller när deadline är värre. Då börjar de ju räkna och sen är det såhär så 7 miljoner röster som de ska räkna. Så här. Och så måste de ju sammanställa dem och skicka in dem från varje så här landskap typ. Och sen så, så här, man ser ju att rösterna ploppar in allt eftersom på valbaken för det är då typ. Och de gör säkert lite för spänningen. Alltså jag, tror, jag tror att de har resultatet lite tidigare än vad, än vad de visar. Jo, men det är ju som när man. Det är så jobbet när man sitter och kollar på TV och så är det ju då. Och så var vinnaren här! Och så visst, det, det är kul när det är spännande. Ja, efter reklamen. Det är alltid så. Sen, det, det ju... för, sen fördröjer jag en gång till. Det, blir typ... det, det kan jag säga, det är ju det är ganska smart. reklam. Ja, det är ganska smart. För då vet man att det är kanske max någon lyssnare eller någon, någon tittare som kommer tappa. Men resten kommer ändå att sitta och kolla när svaret, för de vill ju veta. Men jag hatar när de sitter så här. och, och vinner den här. Och så sitter de sådär i fem minuter. Så alla bara skriker och man bakom bara, Om det är Rasmus Och så är det Simon så säger, Rasmus! Simon! Och så det och så det i publiken Men den bästa sån där är Och så efter fem minuter bara Efter reklamen <laughs> Så är det tio eller Men den bästa sån där avslöjandet Av vinnaren tycker jag var När de spelade låten Alltså de så här, och vinnaren är och så börjar de spela låten här i bakgrunden för då har de ju sjungit in alltså ja. då, året till dålåt liksom. så spelar de här så att man såhär, det är typ 20 sekunder intro så bara melodi och sen får man höra toner, alltså ja. när de börjar sjunga ja. och då så såhär wow. ja. då är det inte den här tystnaden som är här helt knätsigt då spelar de igen nu musik ja men då kan liksom. de ju ut på det längre ja. men det är, det är bättre ja men jag måste säga att och jag såg att Robinson ska börja igen. På tal med Big Brother. Ja, oh, Big Brother. Big brother. <laughs> nu <är jag laughs> big brother. Vi måste vi prata om det sen. Men jag måste bara ta upp det här. Alltså Robinson. Alltså, kom igen. Nej men Robinson på riktigt. Kan man inte komma med något nytt? Det är, så här, det är dock en som återkommer, återkommer, återkommer, återkommer, återkommer. Och de får bara sämre och sämre, och sämre tittarsiffror. Och sen, ja det är bra att tittarsiffror. I år är hårdare än någonsin. Svar inte det. Så man inte ens döden, alltså en jävla varan. Men det känns så tråkigt, kan inte till 4 komma med något nytt? När de väl kommer med något nytt, då är det så här: deal or no deal. Fast det har ju funnits i hundra år. Fast inte i Sverige. Jo, Har det? fem år minst. När det är första gången kom, med Anders Tumell. Ja, lätt fem år sedan. Ja, det är ju det är inte så. Ja, det finns ju inte längre, men det fanns ju kanske två år. Ja. Ett år, för Alltså, jag gillade ju Position X och Camp Malloy. vad fan var det? Alltså, det var ju två favoriter, <laughs> alltså. Nu måste du skämta, vad fan är det? Camp Malloy var lite som det här... Det största äventyret. När de skulle ta sig från någon plats till någon annan. Har oh, inte så Amazing Race? Typ. Nej, alltså det var, de var ute i vildmarken och så här... I ett typ svenskt program? Ja, och så gjorde de något uppdrag. Jag tror att det var Hans Fahlén eller Robert Aschberg. Ja, oh, oh, Hans Fahlén tror jag att det var. Oh. Ja, ja, han är typisk sådana här Ja, så skulle de ta sig från någon plats till någon annan och så lite överlevnad och så lite uppdrag och så. Mm. E, och så position X vet jag inte riktigt hur det gick till men jag vinnst att det var jävligt roligt. Ja, vänta. Var de typ utomlands? Ja, men jag tror att de typ, skulle hitta Mexi. varandra. Så skulle de... Aha. Jag tror att det skulle vara typ två team som tävlade i en plats. Den som kom dit först. Ja men det gjorde de mig på mot Malloy. Ah. Ja. Mm. Jag såg, jag tänkte när du sa att Big Brother är på väg. Så måste jag säga, Big jag såg att Jockeboy har sagt till Big Brother. Mm. Och ni kommer att jobba som jag ah, även jobbade med. Ja. Ah. Han har sökt in till Big Bud. Paradise hotel Joppe. Ja, Paradise hotel Joppe. Och jag fattar inte... <laughs> han vill bli mer känd. <laughs> jo, och man bara, har haft sin tid nu. 15 minuter i lampljuset. De, de är över. Han måste kom ha varit den som igen. kom längst, fast det är minst känd. Ja, ljud. Det är så sorgligt. För jag, när jag, jag tyckte om honom. Men nu är han med. Hur länge är han med? Vi... Hur länge man han med? Men, jag så länge. Om man säger att... Per, jag tror att de brukar vara där en månad... Det spelar sig mm. in under månaden. Äh. Ja, men där är typ åtta, tio veckor. Nej, en månad. Är inte längre? Nej. Okej, okay. inte mer. Nej, jag tror inte. Jag tror inte en månad. Okej. Okay. Mm. Så han hoppade väl in kanske efter en vecka. Ja, tror det. En eller två veckor kanske. Ja, något sånt. Mm. Men jag tycker det är så sorgligt. För de som är med där, de vill ju verkligen synas... Men det här att vi kände genom en dockisåpa- det var väldigt länge sedan man kunde bli det. Det känns som det är för många kändisar i Sverige nu. Oh. Jo, ja, för när, man när blev var som mest populär- det var precis när de kom. Det var under Linda Rosing och Caroline Rymningstid. Ja. Det var ju då som de här dockisåparkändisarna- kunde bli någonting efter liksom efter dockisåpatiden. De som verkligen ville eller kunde, kunde ta sig vidare. Ja. Just på grund av att de hade varit med tv- men nu är det bara. Nu är det någon jävla som är med. Man vet ju om det är i ett halvår. Sen borta. Kolla, kolla, kolla Samir. <hör> hur, hur populär var inte han precis efter? Han var ju skitpoppis. Ja. Mm. Nu då? Han, är han går hem hos alla He's gone. Eller vad hon hette hon? <hör> <hör> in, inte Anna utan Anja. Hon ja, från Stockholm. Vad är hon nu? Ingen vet. Nej, nej, men det är det jag säger. Så jag tycker det är så att dock Soppe, det där med Big Brother, på där, lägg ner. Alltså, det finns ju ganska många kändisar här i Sverige nu. Oh ja. Om man skulle... Hur, hur reagerar ni när ni ser någon på stan här, då? Jag, jag såg ju jag han som spelar Bröderna Karlsson. Ja, just han. Jag såg han som spelar Bröderna Karlsson. Vad fan heter han? Björn Bengtsson tror jag att av tvillingarna? Ja, båda. <laughs> jag såg ju jag såg han häromdagen. Det var så här: ja ah, där är han typ. Alltså, ja. Man har såhär tappat intresset. Alltså, det, så det är inte lika roligt att se kändisar längre. Och sen är det så, det kan ju bero på vad Men... det för typ av kändis. Ja, det är såklart Och... vem det är. Uh, och hur kände han är Och sen är det så när det är 11 man blir Det kanske mer sånt där är inte lika viktigt längre ja, för, för typ ett och ett halvt år sedan Så var jag på Tekniska museet med pappa Och mm. uh, då så när vi var på väg därifrån Så mätte jag Fredrik Vikingsson i dörren mm. Mm. Och då var jag så här, och jag, hör, jag kollade ner marken Och pappa hörde typ, eller jag hörde hans röst Och pappa bara Såg du det där var så bara, Var det Fredrik var det alltså Fredrik i fil på Fredrik så bara, det? Ja det var det så här jag, jag, jag kände gärna hans röst, för jag har varit föt om oh. mycket som helst. Här. Då, då, då, var jag, då tyckte jag att det var kul. Alltså. Då var det var ju skitnice att jag kände sig. Alltså. Oh. Så du gick ju tillbaka in, satte mig på bänken där och knöt skorna. Typ. Bara för att se, alltså, oh. se att det var han, så att jag sett honom på riktigt. Liksom. Oh. Och sen så gick jag ut därifrån igen. Han hade med sig sin dotter och sånt, så jag vågar inte oh. riktigt gå fram och prata med henne. Jag vågar typ aldrig det ändå, men han är en sån som jag verkligen skulle vilja prata med, eller vad man säger. Ja, men det kan ju tänka mig. Alltså, de har ju lyssnat på den podcaster, man har ju sett dem så man, man, man vet ju vad det är för typ av personer. Ja, man så. känner ju dem ganska bra, även fast man aldrig träffar ja, dem. Ja, undra om liksom. de är privat. Jag tror att de är exakt likadana. Jag tror de är skicksköna. De har ju gjort så jävla mycket så att de kan ju inte ha en fasad hela, alltså, hela tiden. Nej, spela en annan roll liksom. Erik mm. Mackan. Ja, men de men också säga ganska uh -huh. avslappnade och sköna tror jag. Macken handlar på eh, macken såg jag ju på eh, chipshyllan i <laughs> ICA Maxi-handlingen. Ja. Mm. Ja. Han hade två stycken kolla Series i vagnen och så stod han i chipshyllan minns jag. Mm. Innan de byggde om. Ja, uh -huh. nu är det lite nu ska man, man aldrig hitta, hitta honom. Där. Man hittar inte. Nej, man hittar inte ens chips. Alltså, man, längre. När de byter om, eller när de blir om, alltså, ah. i mataffär. Det blir så här, värsta ja, grej. Tillfakt, aldrig, ja. Det blir värsta grejen. Jo, men de det tar, har... Tar det tar längre tid. Ja, speciellt för de som storhandlar, för de har ju sin rut. Ja, man tar ah. grönsaker där, där är där, där har man kött, och det tar man sist. Så, men, då blir så här, jaha, nu då. Varför Jag, jag så här, <laughs> alltså, var ska Jag det, eh, När man handlar på ikamaxen, då finns det så här... Det är klädavdelningen längst, alltså in till höger mm. och sånt där. Och sen så är det så här, maten börjar typ in till vänster. Och så är det ju praxis att veta att man går genvägen till vänster. Ja. Och, det, där man kunde spela förut det finns ju tv-spel där förut. Just det. Ah, just det. Eh, den vägen gick man ju alltid. Men de som inte kom härifrån och inte riktigt visste hur man handlade på Max, har ingen, De gick ju rundvägen. Så man, man gick ju här. Ah. <laughs> I smil <Just. laughs> Så det är såhär, det är lite såhär tweak som man har. Och sen. Eh, jag har en till sån där grej. Om man går på Vegabaren. Ah. Då är det såhär, De som inte är därifrån. När de står och beställer. Då beställer de ju. Ah, jag vill ha 90-grads meny med extra lök, utan ost och med med den här, BNE så eller för ketchup och, och, och sena. Ja, <laughs> det beställer de redan i början. Och sen så när de. Eh, och då, då, då, då säger de i kassan så vad jag tack nästa. Så, och, så, och så kommer vi vidare. 90-grads meny. Mm. Och sen så beställer man ju resten i kassan. Det är också så här. <laughs> ja, just det. Ni måste lära er att beställa. Ja. De kommer ju typ ihåg teamen i, i huvudet. Ja, jag räknade en gång. Jag kommer ihåg 13 stycken. Eller, de kommer inte riktigt ihåg, men det är så här, ja, det är, de ja. får ju veta vad de beställer nu ska vi ha tio burgare på, på, på grillen. Jag tycker då, inte de är trevliga på huvudet. Ja, men du känner inte dem. Det är ju min gamla granne. Ja, ja. jag, jag känner dem inte, men det jag är med Robin och det där, då tar det ja. tio minuter för oss att handla. I kassan för att vi ska så snacka med honom så jävla mycket. Ja, och så är det Robin som pratar så jävla mycket. Och så är det Robin som pratar så jävla mycket. Nej, eller trevlig eller otrevlig. Tror jag. jag tycker bara att de så här, det känns så opersonligt. Ja, men det är ju en vega barn. Alltså det är en hamburgibarn, ja, vad väga, tror du? Det är ju ändå vega barn. Då borde du lite så här trevlig. Tjena, vänta. Alltså, sambalbörj är den där. Ja, det är gudomligt. Jag den är, den är, det är Det är den, alltså, om, man är, om man inte äh, är det. från hanninge ja. och är i hanninge och ska äta lunch, då ska man äta sambal på vägarbaran. Sambal Det, är, det är en check. Det måste man ju checka av om man, Det är typ den största saken att göra i hanninge. Ja. <laughs> det, det viktigaste att se. Nej, men är, ja, det är. finns det, det i Finns det inte så mycket andra sevårdheter? Utom skärgröna ut måste du dalar och Rona, kan ja. man kanske. Det är ensidigt som har aning. Tycker du inte? Nej. Tyriska nationalpark kan vara för det, det är ju verkligen inte aning. Skål är det? Eller ja, har just det? Tyriska har aning. Tyriska med det. Jag tror inte att jag har tyriska. Jag sa tyriska men mer Men Det är ju Sverige, Sveriges största nationalpark. Det finns inte så mycket nationalparker i Sverige. Tror jag. Men det är Sverige. Största. Vi har ju Sarek uppe i Norrland. Det är, det är den jag känner till. Mer. Jag läste på någon skylt i Tyres att det finns bara den här och någon till typ som är två stora. Han ja. finns så små. Men de här, det är de som är, dras, dras folk liksom. Mm. Och det är ju sjukt mycket folk på Tyres mm. <laughs> Det är mycket aktivitet. Alltså. Fast på somrarna och på helger så brukar det vara rätt mycket. Ja det kan du tänka. Alltså, det behöver på mycket mycket. Men det, det är väldigt alltså, om du skulle gå ut och springa till exempel som idag fast på en lördag. Och springer barnmångsslingar på vad är det, sex eller fem kilometer. Mm. Så skulle du se, du skulle möta hur mycket. Många, man, ja, det är faktiskt mål, ganska många. många. Men det är barn, inte inte så överbefolkat. Nej, det är det inte ju inte. Men nu har de ju det här kaféet nere också. De har fräschat till, byttet ut med så och, och jag älskade när man kunde gå och lägga en tia i de här öl, äl, äl, jag menar mjölkkanorna. <laughs> och sen så går man in och kollar på de här smådjuren. När man var typ här sju, åtta år. Oh. Så vi man gå kolla på de här Alltså kaninerna och såhär minityrsta byar, vad fan det hette. Ja, nu menar den här typ so, safa... Nej, den här djurslingan. Ja, ja men sen, den den liten man, det, det var en jätteliten slinga. Så det var så små burar med typ så marsvin, kaniner, höns. någon hönan, alltså någon liten gris och typ. Ja. Jag, kommer inte, jag kommer ihåg inte att det fanns en slinga man kunde gå. Eh, och så lite det lekpark. Och där fanns en massa djur. På ena sidan var hästar, kosser, grisar, höns. Jag kommer ihåg den. För jag kommer, vi alltid, varje gång har i gått ner till 2000 byr skulle vi alltid gå på den. Kommer ni inte ihåg det? Ni måste ha gått. Ja, ha det har vi säkert gjort. Mm. Ja. Men kommer jag väl lika älskade vad vara där ute? Gjorde inte ni det? <laughs> det gjorde, det var mysigt. All right! Ja, men jag lade upp en bild på Instagram där jag sitter... I, i, i våran båt ja. och kör den och jag ger kommentar typ såhär kan du inte simma eller typ så varför har du flytväst, uh. Mm, jag bara tänkte Va? Vadå, vad? då satt satsigt eller man kan inte simma kallas sjövet, alltså jag fattar inte ja man har ju flytväst på en båt ja, särskilt om man har en flytväst ja, ja och, det, och jag ska inte helt de som inte har flytväst på båt det är de som inte har sjövätt de som inte, som inte är uppvuxna med det här Alltså, och, alltså, jag kan ju se mina kusiner. De har ju flytvästar. Men inte fan, de tycker att det är okort att inte har flytvästar på sig. Nej. Nej, men alltså jag tycker det. Alltså så är det. Ja, jag, och jag tycker också det. Jag har också jag alltid det. haft det. Sen börjar du inte ha en sån här gammal flyt. Nej, man, man, man kan ju <laughs> ha en snygg <laughs> asså alltså, med, med halvskrage. Och <laughs> så ska man en <laughs> och så till -rock. ha en sån där Jag vill ha en sån där fisk. väst som du har, Charlie. En sån här snygg, en, snygg, en liksom. väst, flytväst liksom. Ja. Mm. Alltså, jag skulle nästan kunna ha den till vardags. Ja, alltså, det är ju en sådan, den är ju skitsnygg mm. Jag måste köpa en ny. Min är för liten. Jag testade min nu när vi åkte ut. Fick nästan inte på mig. Behöver köpa... du verkligen köpa en ny? Ja, eller gå ner rikt <laughs> <laughs> Nej, det var för att inte magen det var tajt, utan det var liksom tajt. Jag kunde inte knappa fingret in här och det gick inte så mycket. Nu har Så det är dags att införskaffa mig en ny. Ja, det tycker jag. Köp inte som är. jag har, de är snygga. Ja, jag måste ha en sån väst. Man behöver inte köpa Sailor's in, de kostar ju typ 2-3 tusen. Ja, min kostade typ 800. Mm. Och då hade du med 20 pränta Ja, på mm. båtmässan. På båtmässan. För jag missar alltid båtmässan. Varje gång det är båtmässan så ska jag alltid göra något annat. Så prioriterar jag inte båtmässan. Jag tycker det är dåligt om det. Båtmässan göra ha... ett flytvästklipp. Nej, men jag tycker inte det är kul att gå kolla. Näst att tänker att vi måste göra det tillsammans nästa gång. Gå båtmässan. Mm. Ja, det kan vi göra. Jag har ju jag, jag, <laughs> punkt nummer ett i min, min bucketlist i att, att äga en, en båt och det ska vara änech eller en buster, medium eller large, eller magnum. Excel Det måste vara annan dem. Det måste vara någon av dem. Mm. Det ska vara rustfritt. Ja, precis. Så det en som jag ska det vara. Men eh, det lär inte bli inom en snar framtid i, i alla fall. Inte i år. <laughs> Nej, inte i år så att säga. Nej, men det är någonting som jag känner jag om att man ska prioritera när jag, om man får så här, ett sånt jobb. Alltså ett bra... Ja, så alltså, småningom. Så småningom. Det är ingen omöjlighet. Nej. Jag ska nästan prioritera det framför en riktigt skön bil, tror jag. Ja, jag har också mm. gärna en skrutbil alltså. Eller, alltså, alltså skrutt och skrut, Man har en bil som fungerar, som är fräsch. Det behöver inte vara spel ny, men den är som är skön att ha. Sen vill jag ha en båt. Ja, det känns viktigare. Det gör det. Man får se jävla mycket mer av en båt. Ja. Boats and hose. Boats and hose. <laughs> Ska Step du köpa much. en... jag uh... tech. Uh, nej. Ska du ha Lazzara, 26 miljoner. Uh. Mm. Ska man ha en sån? Ställ den på Sandhamn. Uh. Bara låta den stå där. Ja. Man är inte råd att köra den. Men det är ju jättemånga som gör det. Och det, är visst, det tycker jag är väldigt. Ja, det är coolt Det är kul att ha en sån båt. Men det är många som köper den bara för att ställa och för att visa upp att man har en sån. Alltså, jag skulle ju vilja bo på en båt. Mm. Mm. Alltså bo, bo. Ja, alltså ha det som ett hus liksom. Ja, men jag har sett sådana här Lazara. Det finns ju sådana, kanske just Latsara, men det finns ju billiga märken som är som båtar. Och man när man går och kollar på de här så är det så som ett radhus mm. ja. du har ett du har sovrum, du har vardagsrum två vardagsrum, toaletter alltså, det blir som en jävla båt jag skulle lätt kunna glida <laughs> runt en sån jävel mm. ja. alltså, eller ha den stående någonstans och så om man, ja ah, men nu ska vi ut och resa då, ska... har man, då har man sin ähnutveck ja, eller så kan <laughs> man ta med sig huset man <laughs> ja. är som en skölpadda liksom. ja, eller, man... <laughs> eller vad heter ja. när man. <laughs> man ställer den i Monaco, den där båten Ja. för då behöver man inte typ betala skatt nej men då har du råd du har en stående där ja, vi ankrar har man råd vi, vi, köp vi på svaj ja, men har man råd att köpa en båt för 26 miljoner ja, har man väl ha ändå alltså, har man råd att ställer. köpa en båt för 26 miljoner har man råd att köpa en villa någon annanstans också ja, ja. Men alltså, det är ju inte lika gött som att ha en båt nej men som du säger, jag skulle lätt kunna köpa en sån och ställa den bara och så bor du gärna mm. guld och så lever lite på så såhär liv Typ om man ska åka någonstans. Nej, jag har tänkt på det. Liksom. Ja, om man har råd så... Men om, om, om man, kan man köpa en båt för 26 miljoner? Ja, med för ja med men det, det känns här. inte som en värsta lätta grejen att köpa en båt för 26 miljoner. Nej, men har man de pengar så... Ja, då är det bara att köra <laughs> på. Sluta spendera, dig, Tibbe. Ja. Jag knäckte ryggen. Tillbryts jävla spänn, det är helt sjukt. Varje gång vi står, om vi är utan tröja... Varje gång vi gör någonting... Och vi, vi solar, vi badar, spelar ingen roll. Om vi sitter och dricker kaffe... Ja, Han ska spänna sig, känna på sina, sina muskler. Så frågar vi så här, är du nöjd? med flexar ju Nej. Det. Det är jag gör inte så. Det. Så, så är det drivet, är det inte. Alltså, du är ju tusen <laughs> gånger fler än vad vi gör tillsammans. Ja som var jag och Nej, men vi spänner ju inte. Det alltså, spänner ju tusen gånger för varje gång som vi spänner. Ja. Det är, gör nu det gör nu. han det igen. <laughs> Varför att det retas? Hur länge har du gymmat nu? Alltså, sen du, du var sen du det... slutade hockey, va? Hur länge ja, det? det började ett tag efter att jag slutade med hockey. Det, det var lite uppehållt. Men Nej. när jag slutade med hockey så var det, var det ju typ så här överskottsenergi. <laughs> ja, typ. Ja. Var det så för i när jag köpte med fotbollen Jag har varit lat Jag orkar inte göra någonting Det var ju att jag festade och... ja, Jag hade och en massa överskottsenergi typ. typ. alltså, Jag kände att jag behövde göra någonting mm. Så du typ, Fick jag gymkort Så började jag gymma lite Jag visste inte vad jag höll på mig egentligen. Alltså, typ, i början Man men... går ju bara dit och kollar på de andra till typ. ja, Man det sätter sig sitt... på maskinerna i början Ja i början så, så var det verkligen så. Jag, jag, oh, en... jag, jag gick dit Klockan sex på morgonen för att vara själv. För att våga köra med här med Fria Victor och sånt i början. Ja, man måste ju börja någonstans. Nej, men sen... Typ förra... Innan förra sommaren. Nej, förra vintern. För, alltså, förra vinter halvåret typ. Mm. Då var det... Då var det typ... Då körde jag liksom... Regelbundet, i alla fall tre gånger i veckan. Bra. <för> ja, men nu är det så här... Nu har det gått upp och ner hela tiden. Så en, en, en gång där. <laughs> ja, två veckor smällade den där. <laughs> så nu har det lite så här. Det blir ja. vad det blir. Det blir vad det blir. Det är... Beach 14 eventuellt. Beach Fort 14. Ja det satsar jag inte jag på. Okay. Jag känner mig så jävla duktig med min träning ett tag. Ja men jag började ju När var det? Jag, kan ju säga, jag vet inte om jag har sagt tidigare kanske podcasten. Men efter jag slutade med fotboll höstas Så började jag jobba Och jag var fylld 18 och då tyckte det var kul att festa Så man gick ut och festa Det var ganska ofta mm. Och bara käkte onyttigt Jag gick upp 10 kilo på tre månader <laughs> det är, det är Och det är sjukt mm. Så efter julen jag fick så, här, så ska du börja träna. <laughs> ja, hade var ett nyårslöfte. Och ja, nu jag, efter jul. <laughs> och jag, och, och, det var väl inte mer som ett nyårslöfte för att ja, men nu ska jag må bra. Jag mådde bra, men det var mer för mig själv. För att så, trän så mycket som jag tränade i mitt liv liksom, när jag spelade fotboll var det verkligen 5-6 gånger i veckan plus matcher. Mm. Och sen att från, från att gå det till absolut ingenting. Så jag kände att liksom, jag måste börja komma igång. Så jag började med att jag eh, började gymma med klippa några gånger. Men jag hittade inte flowet. Det var först i början på februari. Tror jag. När jag började med spinning. Jag körde spinning två tre gånger i veckan. Så jag började känna att fettet började försvinna. Det är grymt. Alltså det är grymt för mm. Så nu kör jag spinning i alla fall. Jag försöker få två gånger i veckan. Och så löper vi grabbar varje tisdag. Rasmus, kan du stänga av dig, vibration? Ja, ska se. Vi börjar med ursäkt om det har vibrerats mycket under den här podcasten. Rasmus följ inte reglerna och stänger av vibrationen. Jag Ska göra det nu? Ja, nu. Efter 55 minuters poddande. Så att... Eh, säga. Vårning var redan på torfet. Ja, vi har, ju, vi har ju haft lite tema den här veckan. <hör> När vi har träffats den här Vi har kanske träffats fyra gånger redan. Alltså, ja. Och varje gång så har vi haft temat... Dialekter uh. Och vad har kommit? Vilken dialekt har vi pratat mest? Vår favoritdialekt är väl. Varsågod Simon. Kom från Linköping, då Jag pratar så på mitt land. Ja, <laughs> det är mycket gnäll. Nej, det är inte gnäll. Nej, det är inte <laughs> vi gnäller ju väldigt mycket när vi pratar med det. Är lätt, det, är ja, det är fel på maten, Nej. va? Och det är fel på det och det är fel ja. på det. Ja, det menar gnäll det är i, i orden. Ja. <laughs> inte i själva dialekten. <laughs> Nej inte genällvälds prat Nej, det är lite så här så Ja, men var gud, vad oh, gud vad bra. Ja, gud vad. utan vi vi genäller. Ja, det är ju alltså jävla dåligt va? Ja, jävligt dåligt. var suger för hela skiten va. Sug berätta. Alltså. Och varför har, var varför? har vi haft det läkt det? Jag vet inte. Det ja, har bara kommit upp som en kul grej. Vi har väl inte pratat om anmäla roligt så de har i vart fall funnit gör här i ja. typ med dialekter. Ja, det är skönt att vi kan sysselsätta varandra genom <gör> enkla tricks. Och där fattar ni nivån på vår podcast också. Inte för att vi är så bra på dialekter, men det är, det är jävligt roligt. Ja. Men det är väl bara typ östskötska som vi inte är superdåliga på. Ja. Göteborgska den satt bättre. För du får inte prata med göteborgska. De har ätit ju fästkyrkan. Det, det, det är det du säger, det är det du säger. Fästkyrkan Ja nu. Ja, Kom igen nu gubbar! Vi. Och kom igen nu gubbar, ge mig snus! Glenn. Glenn. <laughs> Glen. Okej, okay, nu ska jag prata lite Glenn! <laughs> <laughs> det är det andra jag säger det. Glenn! Glenn! Ja, okay. Glenn! All right! Men om ni tänker dialekter, alltså, jämför ni stockholmska... Med eh, Stockholmska fast med södradialekt. Mm. I Stockholm så äter vi rekor och äter mat och. Alltså, ingen i Stockholm pratar ju det det så där. Det, det är alla andra som bianes. Ja, bianes. Fär fan säger jag bianäs? Jag tycker jag brukar säga benäs och Bionese. med. Men med inte, inte samma, Bionese. inte följd kanske men <laughs> Jag brukar använda med som med istället, mm. bara för att det är kul. Mä mm och för att jag vill, jag vill använda med ja, är inte riktigt med men så här med. Med söderkisar. De, de brukar prata jag kan med prata. om pratar Ja, Jag är en söderkis va? Jag gillar att Chinas ja. är det bara. Är det, är det bra, bra eller? Bira, det hänger på Medborgarplatsen. Det är lite så här va, Lite som mängas va? Han pratar lite så här man. Rögga brudar. Ja, rögga brudar. Ja, nu blev det en linskörfingare. Rögga brudar va? 22 tjejer. 22 flickor i mitt liv har jag haft va? Jag bara går, hej svejs. Rasmus spelade precis en lampa. Och den, den... slåknade. Den jag känner att jag har lite det Är, kaos, Hur är det destruktiv, Rasmus? Rasmus saker. Han har sändit vår podcastningsstudio. Säg inte till mamma mamma, du får veta här i podden sån att lampan är sönder. Mamma sitter typ till och med i rummet bredvid. Ja Jag tror att hon har gått och lagt sig. Ja, ja. Hon har gått och lagt sig. All right. Hur mycket av vår ironi som de fattar. <laughs> Jag tror fan folk tror att vi är riktigt korta. Och inte vi alla. Då kan jag inte se våra kaniner här. Det här är tyvärr... Jo, det är man kan... Vi kanske ska starta en Youtube-kanal istället. Ja. Det är kanske är det som är grejen. Nej, men det är grejen... Nej, det är klart att vi ska ha en podd. För fan. Vädret är ute nu. Alltså det är helt sick. Oh. Alltså, Nej, att... men helt seriöst. Idag var det typ 26 grader. Men tycker du att det är kul att prata om vädret? Alltså, Nej. Jag är så jävla trött på det. det, är, det är så här, vädret och typ sjuka barn är det de pratar om på kontoret. Jo, men det är ju så. Om du står en hiss. Ja, men mm, då det, är det ju är, det, vad, <laughs> ja, är det om, man, om man står en hiss med någon <laughs> uh, som man är bekant med. Som, man, uh. som en jobbkollega som man kanske inte snackat med i vanliga fall. Vädret är det första du kommer prata ja, om. Oh ja, ojo. Och, och, det typ, och det är så typiskt svenskt. För det spelar ingen roll vem du träffar. Är det någon du kanske inte har träffat så här på ett tag och känner att ni har inte riktigt det här gemensamma, har inte klickat än. Då kommer vädret komma upp direkt. Antingen är vädret kanon. Eller så är vädret dåligt. Och fan var dåligt, tråkigt att bo i Sverige. Och, mm. och sen kanske kommer. Eller så är vädret på gång. Som ja, också, jag också. Men det är alltid vädret man snackar om. Ja. Och då, jag brukar så här. Jag hatar att prata om vädret. Oh, ja. Så jag brukar köra typ så här. Vad va, tänker du om döden? jag var jag var Jag bara droppar en sån fråga som så blir jag så helt ständda. Har du gjort det alla? Ja ja. <laughs> så, <laughs> så, <laughs> så, <laughs> nej, jag vill <laughs> inte. Jag kunde inte svara men det är så här lite såna grejer så va, Vad tänker du om döden och typ <laughs> riktigt så gå mot sin verkligen. Det är ju det. Ja, men verkligen för de här mm. frågor som inte tror att man ska ställa. Så, va, ursäkta, men uh... Det har inte möjligt en kondom att bjuda på. <laughs> Det är lite olämpligt att fråga på kontoret kanske. Man måste ju upp lite ja, uppstämningar lite. Kan vi komma på så här klassiska grejer för att lätta upp stämningen? förutom vädret som man brukar prata om? Vad är mer klassiskt att prata om? Det är väldigt enkelt att gnälla på saker. Att prata om saker man kan gnädla på. Mm. Ja, men just sjuka barn är ganska enkelt. Och typ, är det mycket nu eller? Ja, mycket på åh, mycket på jobb. Är det mycket, är det mycket nu? Mycket, ja, aktivitet. Oh, ja, inte med. Oh. Men det är ju väldigt svenskt. Att alltid ta fram något dåligt. Det är alltid så. Ja. Om det finns, säg hundra saker att prata om. Mm. så är 99 av dem nej 95 av de här sakerna saker men som procenten är, är positiva. Mm, så därför brukar jag lyfta fram de här frågorna typ, om du hade tre, fyra liv skulle du vilja vara kriminell i ett av dem? Bara för att testa. Men det är sådana här frågor som när man ställer dem så folk fattar att man bara vill lätta upp stämningen. Ja, de tycker, ja. och de älskar mig för att jag frågar de här frågorna. Typ vid matborden, så de sitter så jävla torra i en annan. Så bara kör jag den, så bara... Ja, alltså... Ja, nu kommer jag inte på något mer. Nej, men jag kom när jag jobbade på Procter Gamble. När jag jobbade på deras lager. Såhär. Det är ganska stort förtalsnade. Alltså. Icebreaker-från. Ja, och då satt de bara och snackade. Alltså, jag var ganska ung då. Det var... det var bara förra året. Men, så vi har, jag har ju ingenting gemensamt med dem där. Mm. så när vi skulle börja snacka. De snackade ju om massa tråkiga grejer. Och jag bara... Han bara snackade om den jävla vinegård han hade besökt. Och bara... Så här kom igen. Och finns det absolut ingenting annat att prata om. För på kontoret, när vi satt på kontoret då burde du snacka en del med mig. Jag tyckte det var skitkul för de var så skön. En kille som jag snackade mycket med han jobbade på han var mer vaktmästare kan man säga. Han var ganska skön. Han var typ 30 bast. Han, han kände sig som Petter, rapparen Petter. I sättet Och när typ, jag typ lyssnat på intervjuer med Petter så så här, skön han är. Han är inte så stel och formell utan han är så här kiss, Så var han Han sa skön och frågade bara Vad gör du nu då? Ja men jag pluggar Han ska inte gå i skolan jag bara, Jo egentligen jag, orkar, jag vill ha pengar Han bara det är klart I din ålder Pengar är allt Alltså fattar du Han var skön jag kunde, Det var skönt att prata med honom så Jag pratade med honom jättemycket Det var verkligen en tidsfördin För det jag kom ihåg jag skulle göra på jobbet det var att paketera Typ 22 000 Tandborstar Som vi skulle skicka ut till Brams tandläkare oh, ja. <laughs> Det Vilket kul jobb. <gär> jag, jag skulle göra det jobbet. Och då var det ju, Vi skulle skicka dem till Danmark och till Norge. Och de danska adresserna... Vi är omöjade. Gaten <gär> <gär> <Jag stod på gär> det, det stod så här. <gär> med <gär> med. Det stod så här. Bani, bani stod så här Thomas Barnegati. Så god till dig. <gär> och så, och, och, det stod på danska. Det var ju folk som hade skrivit in. när man, Det var på mässor. Med massa tandläksor. Det var på mässa. Och då skriver till e-mailadress och namn och så och så, och så kunde vi skicka gratis tandborstar till dem. Så att de skulle få testa på sina kunder. Eh, och då var det bara... Ja, ja han hette uh, Jörgen Pedersen. Han bor på banninggärder. Och så visste man inte om det var det där sträck. Ibland kunde det vara oosträck och, streck, och så ändå prickar. Och ibland kunde vara... Alltså det var jätte... Jag fattar inte. Det är bara... Jag tror att jag, jag tror att hälften av dem där fick inte sina tandborstar. Låtsas bara att du har fett med gröt i munnen och försöker prata svenska, så, mm. så pratar du danska. Eller, eller, eller försöker pra, prata skonska när man är full. Stoppa, Stoppa. Stoppa in en sån här lekrotta som katter har i munnen och så bara mm. försöker du bara bräka på. Jag kommer ihåg när vi var i Danmark så fanns det en efter Bamse som heter Rasmus Klump säger man på svenska. Mm. Man så Rasmus Klump. Ja. Alltså han poppar sen. Ja ser Ja man var typ som Sveriges Bamse <laughs> eller med ett heter... vad heter det magasin ja, Det var typ så. Min farsen var i Danmark en gång. Han skulle beställa korn med bröd på en så här en ja. Så kommer han. han så bara en kor med bröd så bara bluu. Det bara är. Eh, eh. Så var. Men så bara, äh, vad gör Nej, så här, ja, men lök. ja, lök, ja, tack, ja, mycket extra. Ja, men det var som på jobbet, då kommer ni ner, vi, vi vet fortfarande inte om det var dansk eller tysk. Nej. För han kan ha skålö, gålöö, eller så man skulle spri, men samtidigt kunna, så är det bara, asch, asch, inte vad man har vi visste inte om han var eller ja, vad han <laughs> Vi vet inte. Han gick in och ja, för Och så sa han Iphone. Iphone? Och så sa han... Och så bara... Jag kommer inte ihåg vad vi sa. Någonting, vad kostade han? Och så sa det typ är 20 kronor. Han bara 12 fjärs! Det är ju typ något såhär. det första jag tänkte på att jag hörde att det är någon plan för jag bara nej, nej. Jag vet inte, det var är mycket 12 fjärs. Två och en halv fjärs. Yes. Fjärs. <laughs> fjärs. Nej men så jag tänkte, det var jävligt oklart För vi vet fortfarande inte om man är dansk eller tysk Det enda jag vet hur man säger Alltså siffror på, på, på danska är 25 Det är 25 För att det, det var vad det kostade att hoppa på sådana studsmatta Med ret på sig ja, Som alltså, har ja, extra, ja, jag extra högt jag valte på Är det inte mm. de, de säger inte 25, de säger 20 och 5. De säger, Nej de säger 5 och 20 Ja menade, 5 och 20 mm. Men det är typ som i franska då också här, Jag har för mig att i så här, up När man räknar typ 90 finns inte Man säger 2 gånger 45 eller något sånt. Jaha. är sånt Skit ja, men i Spanien det. och Italien säger man ju att var på spanska. På spanska fick. Ja, men då säger man i alla fall när Spanien. man kommer till över 30 så säger man ja. Mm. Under, alltså, under 30 Ja. 30 och 1, 30 och 2. Men det och är ändå ganska två. logiskt. Ja, i Sverige säger ju 32 och, och 35. Mm. Undrar hur folk upplever svenska. Jag vet inte om jag har pratat det. Här på. Jag har hört att, de, att man tror att typ det låter som att vi sjunger när vi pratar. In, tänker du på typ uh, vad fan heter den här? Den svenska kocken, den här, uh, vad heter det? No, no, no, no. Vad heter det här engelska programmet då som är en massa Ja, kocker. Muppets. Ja. Mm. mm. Det är den svenska kocken och han sjunger. Nej, blablabla bla bla bla Street. Nej. Sesame Street. Mupparna heter inte så. Nej, men, ja men ja, det ja kanske var mm, fast jag det finns ju något som heter så här. Nej nej nej, Sesame Street typ. Mm -hmm. jag, det kan vara antingen är den eller så är de mupparna skitsamma. Ja, men det verkar ju på svenska låter ganska varje, Ja, där är en svensk. Ganska, ja, så det verkar ju mm. så skönt och mjukt har man typ hört. Ja, men typ det låter som att vi sjunger. Mm, Finska låter så jävla äckligt. Är så jävla hårt för kantigt. Ja, det det låter så tråkigt och alkoholistaktigt. Det är så mycket mycket hack. Ja. Tockonen och hallonen. Och. <laughs> plocka bär. Ja, pl plocka skonkiner. bär. Det känns som att alla finska i Sverige är alkoholister. Men så fort det blir Finland svenska, då blir det jävla mjukt. Ja, jag tycker det är bra det här med, med barnavård. Och... <laughs> så markligt. Det är jättemjukt och lent. Nej. Fan, jag hade författat om eh, meningen om eh, finskarna, men det var gott skämt. Att de låter som arkelister, det var gott skämt. Rasmus försöker förklara sig en gång, för jag tror inte att ni fattar en ironi. Ja, det känns ja. inte så. Jag tror inte, det var så Men det, det, det var så när vi var ute nyss, med, när vi var på... Eh, du var inte med då, i lördags? Nej. Nej, vi var ju på sommar. Ja, just och så satt, eh, Robin hade ju hela sitt gäng där. så var det någon tjej där som satt och snackade med Robin. Och så vände man och så snackade jag lite med Robin och den där tjejen. Och så frågade honom om jag hade Sig. Nej, sa jag. Och så sa jag, nej. Men prutar inte med brösten. Ni tjejer gärna får ju Sig ganska enkelt. Så, så här, skämt som jag kan dra. Hon var rädd. Hon var rädd för mig. Det är ingen som fattar din ironi. Va? Nej. <laughs> Seröst. Ser ja, hon sa ju det. Hon sa ju det till Patrik att hon tyckte att jag var obehaglig. Hon vill inte ens kolla på mig typ. Varje gång jag typ byggt nära henne, då var hon liksom förbi. Va? Ja. Och då står jag på Twitter. Jag ska aldrig <laughs> oh, skämta med en tjej som, som inte jag känner. Av men. Vad ska man göra? Man kan inte vara. Fast det är den enda tjejen som, även om jag inte känner det, är inte, som inte fattar mig. Ja. Mm. Jag ser bara någon som inte vågar ett sätt till. <laughs> jag har en champagne som bakåt Cool. Wow, wow, wow, cool. mm. jag vad är du för någon. Simon? Också champagne. <laughs> Tidba, jag är så jävla jag egentligen. Med våra vippkort. och... Ja, vi måste köpa den här champagne för ja. 2000 spänn. det ja, skulle vi aldrig göra. Men vi, vi... Jo, du, du sa ju det igår. Så bara, jag köper <laughs> den om du köper den. Men, men inte själv. Aldrig liv. Nej, men om, om Tidba skulle köpa en egen så skulle du köpa en också. Jag han hade gjort det. Jag hade gjort det. Men det är det som... Tyba, jag är så jävla tömtiga. Jag orkar inte. Och egentligen. argumentet var... Flaskorna är ju handgjorda Och det här metallmärket Som de sätter mässing. fast Mässingsmärket som de sätter fast på flaskan ja. Nej men jag typ är lite töntiga, men. Och Ska vi ju sabrera då va? Ja, sabrera ja. sabrera det är... Men jag hoppas att punktet. mina våra vänner I alla fall tycker om de oss Det är det är viktigaste Pusper. Pusper. Pusper. Pusper. Pusper. Ja, nej, men Vi tackar så jävla mycket för oss idag eh, vi, vi hörs nästa vecka Vi återkommer, vi återkommer så att säga. Säga. Ja. Sats, sats säga Häppare! Hepp for it, hepp, hepp, hepp,